Baixamos a música das tanxugueiras para darlle a benvida ao noso correspondente, a Lina Costa da Morte, Óscar Rei, que cada semana está aquí puntual para ofrecernos a súa crónica. Moi boa tarde, Óscar. Que tal? Boa tarde, perdonade, porque, bueno, hai fallos técnicos por aí a última hora, mas estou aquí hoxe no medio do concello de Ponteceso, concretamente na parroquia de Brantúas, onde está a Torre do Faro e vemos aquí un campeonato de tute que está organizando a <risos> asociación cultural daqui da parroquia un, unha iniciativa pequena pero que, bueno move moita xente ahora mesmo pues eh, había 100 personas ali reunidos na, na aldea de, de Brantos que é un gustazo eh, tamén viva Claro. A, a, a, a, as actividades que se fan desde desde claro que... mm. o eido rural Movendo Sentinela. Así, además parece ou tú concretamente pa, é un dos mm, xogos de mesa, quizais sí. dos máis dos, dos máis máis importante... non? Eu creo que nunha tarde como a de Oxena que está orballando como no como ten que ser nestas sí. datas ah, con choiva ah, por fin da ah, propia da nosa terra no, o tono, que é claro, eh. onde empecen xa a salir fumes das leadeiras e das, sí, das sí. chimeneas aquí nas, nas aldeas pues, claro. ou quizás un menos importante é o que se xoga pero sí a, a reunirse sí. e e xente claro. das distintas parroquias da zona tamén achegándose aí Cargar. é unha iniciativa que celebran todos os anos cun grande éxito como tantas eh, outras actividades que fan desde aquí desde desde Brantos esta selección cultural bueno, pois pues nada ay, eh, muy, si queredes, comenzamos claro. eh, cunha noticia moi moi potente eh, mm. que, bueno, foi tamén moi sorprendente non sei se estuvesse visitando a nosa página que, casa, que pasa na Costa.gal esta semana, onde recollemos pois que se fixo moi pretinho da, da zona da Virxe da Barca, de Muxía un, un muro que muro. parecía que non contaba con todas as autorizacións. E sabe que tan extraño foi todo, que incluso antes de que se abrira unha investigación, un expediente de reposición da legalidade, ao día seguinte de, de salir publicada no o nosso diario, xa tiraron o muro abaixo, non? Vese eh. que non estaban as cousas... Alá, moi ben feita, soubou unha gran contestación social por parte dos grupos da oposición. O grupo de goberno parece ser que non sabía nada. E, bueno, Facebook ardía e, mm. e a xente reaccionou. E, e ou, bueno, creo que onte por la mañan, nos sacamos os xoves, que onte pola la xa o, o, o... o muro estaba derrubado, non? ¿no? Pues, eh, para por... que vexes que cada vez o tema do feísmo, Na, na Costa da Morte e todo o tema das agresións e ao património empazan a ser máis palpables e a xente pues, cada vez está máis concienciada de que non se pode construir en calcarlao, que nos dé gana e é de calquer maneira e de calcar maneira, é, é. sobre todo con justicia social porque tá, xa non é só o feito non? de que nós construamos mal senón que nos estamos saltando a lei non nós como sí. que parece que temos patente de corso e os demais ojo, ten que cumplir lei. non é un é, pouco sí é un pouco complicado, pero bueno, amanecíamos así con con esta con esta noticia, despois ¿eh? eh, en pizarra tamán houve bastante bastante problemática ao redor do da asociación señal, que parece ser que lá va esperando, pois pues, eh polo concello as contestacións ás súas peticións durante anos, pois pues, ben dicho máis alcalde Camtarilla de rúas De, de temas de oferta cultural parece mm. ser que caso omiso e están fazendo a, a única asociación veciñal que hai no povo e eh, eh, bueno, estaban un pouco indignados, tamén mandaron esta semana o noso diario pues, eh, un pouco esas queixas eh, ao redor desto uh -huh. desde o punto de vista social, a CNT ou o sindicato eh, maioritario nos centros de día eh, tamén no nos colesios eh, municipais, da, da, nas escolinhas municipais da zona, eh, conseguiron que por fin a Xunta de Galicia se reunida con eles, a vez que sí. en breve vai haber un proceso de estabilización do funcionario na, na, no Estado e uh -huh. que deixaba un poquinho de lado estas traballadoras que levaban anos non interinidad sí, sí. interinidade claro, bien peligrar os esportos de traballo ninguén les explica nada non tiñan non direito a puntuar neses procesos de neses concursos, digamos, de estabilización entonces queren unha negociación eh, coa xunta para que selle recollensa puxa experiencia laboral que daban eh, tempo traballando e, e claro, un pouquinho nese Mm -hmm. Nese aspecto, pois, estaba Muy E, bien. bueno, despois comentarvos tamén un pouquinho de Que continúa pois, o, o FIOT O FIOT, FIOT o sí. Festival de do, Internacional, o internacional de, de Teatro en Carballo mm -hmm. Non só hoxe, senón que este fin de semana se estende Bueno, <coughs> deixá desde ontes Mañán, igual, hai eh, tamén eh, dedicado, pois, unha obra a Leo Bassi Mañán, eh, domingo, pero, vamos, durante todo o fin de semana se pode atopar pois, eh, en todo momento pois eh, información relativa a isto. Bueno, e despois simplemente para finalizar tamén comentarvos eh, que onte eh, o presentaba o Partido Popular de Ponteceso, pois eh, a, a candidatura, van bueno, o candidato eh, a, a seleccións aquí no, no concello eh e bueno, que estivo a conselleira Tel estuvo estivo mm. tamén mm. Llego Calvo y da una sensación que hasta Miguel, Miguel Tellado andaba por allí, no, no día de antes. Recoñemos sí. también a última hora esta noticia porque, bueno, andan las cosas aquí complicadas en Puente Teso y, y a ver lo que pasa en las... Nas vindeiras elexións. E nada máis, un pouquiño era eso, resumido, rápido e... Bastante, y con... bastante rápido, <risas> que tendes muitísima actividade precisamente na Costa da Morte. Eh, <risas> eh, chegou unos precisamente a redacción un, un traballo que fixo ou que recuperou, eh, me parece que Folk, que, que re, relacionado en Carballo, que van a facer <risas> algo ano que ven, con respecto a un humorista, non? Que... que... <risas> No sei si, si, si pues voy... Non sei se... Te, pois non teño coñecemento ahora mismo da, da noticia, pero bueno, non pasa nada que para a semana que van revisamos e estendemos un pouquinho. A Central Fol, que supoño que refieres, está sí. a recuperar moitísimos traballos eh, de feito, bueno, eu, tuve en ocasión, cando foi un conselheiro de Cultura de, de recuperar, non sei se si vos sonan os irmás Moreira da parroquia aquí de Telle, que sí. se foron a se foron a Bosai desde a Argentina, emigraron foron os, os precursores do acordeón diatónico, pois, bueno, a Central Volker recuperou pois, ese, esta discografía completa e atroduxemos de volta desde a Argentina para aquí para que puderan disfrutarla Os, eh, os veciños e veciñas do concello de Ponteceso naquel momento, non? Entonces seguramente é un proxecto interesante tamén o que plantean. Vouno a a controlar e para a semana que ven sí, pois pues, sí, tocaremos un un pouquiño se xa, me parece o xaman lle, xaman lle, o ano deste de, de, de, de deste humorista. Me parece que depois eh, te, temos aquí unha pequena ler un pouquiño aquí para que sí, sí, es, todo non por, por si acaso. E e si se comenta, comenta. Que, que digo que, que falan del como se si fuera unha persoa que que, bueno, que levaba moitísimo tempo mmm, contando contos eh, eh, sendo humorista e ademais él era de de Carballo e entonces pois pues, queren ademais recuperar os seus restos e eh, traelos para, para Carballo eh, bueno, aí hai unha proposta chegounos a redacción esa esa información por eso he hecho, por eso he comentaba Ah, vale, pois pues nada, é de pegarlle un vistazo e comentarvos. tamén aproveito para decirvos que xa casi se me cola eh, bueno, que a Asociación Cultural en Suavía Estela aquí en, en, en Corme está xa rematando, de feito o libro xa está listo, editado e están rematando, perfilando quando vai a ser a presentación do libro sobre Mourilla da Rúa, o explorador do Pacífico, o último gran sí. explorador español que era aquí de, de Corme que mm. chegou pues, a, a bueno, isias Tonga, Fiji e, e que dinas malas lenguas, a veces estas cousas poden se coller un pouco con pinzas, pero bueno, son moitas casualidades que os seus diarios foron despois utilizados por James Cook para chegar a, a Australia, non? Uh -huh. O que é certo é que este libro que eu vos facerei chegar, porque creo que é unha boa cousa que eu teñades por aí e, e oleades, Eh, nos conta pues, sobre as viaxes Foi un explorador incluso científico Mourelle da Rúa se pode considerar así non porque llevou bueno, a latitudes tamén pola parte de, da costa oeste estadounidense ao norte de, de, de, de, de Norteamérica arriba a Canadá fa unhas de Alaska que, que oxilaban pues, os, seus, os seus nombres na Columbia Británica incluso hai illas co o nombre de Islas Mourelle bueno, un montón de sitios E, e, e deixou un gran legado para a navegación marítima e, e recollen neste libro que é unha reedición do, do libro de Amancio Landín Carrasco nos anos 70 se reedita en galego por primeira vez porque estaba en castelán e, e bueno, para aí vou chegar tamén cando o teñamos e, e para que o teñase aí na Pero... na radio e comentemos algunhas cousinhas interesantes un segundo Pois pues de verdade que vai a ser para nós un enorme un <coughs> rato de equipes de mentes de traballo <coughs> e ao mesmo tempo tamén falaremos dele directamente seguro Pois pues, eh, <coughs> eh, eh, despois mandoche en todo caso Non te preocupes nada, xa xindame os ointes para a semana que ven damos información completa sobre ese asunto ben relevante seguramente que en Carballo sempre teñen cousinhas interesantes tamén para, para recoller Si sí, chegounos aí por casualidade digo, no, quizás é o mellor porque últimamente Bueno como na nosa programación temos a, a, a sorte de, de, de, de facilitar cousas e novidades con respecto á costa da morte isto pues, eh, bueno, pues de, de carballo que Para, sí. para nós foi unha un, cousa inédita porque casi nadie nos mandaba información da costa da morte sí, Pois pues nada nadades máis que coberta. mas ese diario <ríe> maravilloso que temos aí que pasa na costa puntogal para que o para que o vexades todos os días incluso a xente que está Fora. na emigración, pois, poda claro. estar un pouco entranadas das pulsinhas de aquí da nosa zona tamén que é importante eh, para, Moit... para estar o día Moitísimas grazas por todo, Óscar que tiñas unha feliz fin de semana e unha semana enteira tamén hasta o domingo sábado Vale, veña, grazas Les pedimos a Óscar con música como facemos sempre veña Te quiero, te quiero prenda mía. Te quiero, te quiero prenda mía. Te quiero alma mía. Señor chupa no la de todas las cores. Aqueles que quien yo quiero metro, no se me tiene amor. A quien yo quiero metro, no se me tiene amor. A quien yo quiero Se nos sabes peinar Ay, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, Para que queres amores Se nos sabes amores Ay, ala, ala